Tapsi Füleség kalandjai. Köztudott, hogy a túlzott salátaevés aluszékonyságot okoz. És soha nem álmosodtam el ettől, de ami azt illeti, nem is születtem nyúlnak. Tapsi Füleség minden esetre nagyon aluszékonyak lettek. Méhes nyuszi bennyámén felnőtt, feleségül vette Péter nővérét, Tapsit. Sok-sok gyermekük született, és vidáman éldegéltek, mit sem töröttek a holnappal. Megvallom, nem emlékszem az összes nyuszi kölyök nevére, mindenki csak tapsi füleséknek hívta őket. Gyakran megesett, hogy nem volt elegendő ennivalójuk. Ilyenkor Bennyámin a sógorától kért kölcsön párfej káposztát, mert Péter szeretett kertészkedni. Néha azonban nem termett elegendő káposzta. Ilyenkor tapsi keresztül ugráltak a mezőn, és átkutatták a szemétdombot Gergely fi kertjének végében. A szemétdomb nagyon izgalmas hely volt. Üres lekvárosbödönök, papírzacskók, rothadó tökök hevertek egymás hegyén hátán, és volt ott fűnyíróból kiöntött fűkupac, ennek mindig olajos íze volt, sőt még egy-két lyukas csizma is. Egy napon, micsoda öröm, Gergely fi bácsi kidobott néhány felmagzott salátát. Tapsi csak úgy tömték magukba a csemegét. Nem is telt bele sok idő, le kellett dőlniük a pázsitra. Elnyomta őket az álom. Benyámi nem volt annyira álomszuszék, mint a kölykei, mert mielőtt lefeküt volna, még gondosan a fejére húzott egy papírzacskót, hogy ne csiklandozzák a legyek az orrát. A kis tapsik jól lakottan szundikáltak a napon. A kert pázsitos része felől tompán hallatszott a fűnyírógép zakatolása. Kék dongó legyek zümmögtek a kertfala körül, és egy egérke szimatolta a legváros bödönöket. A nevét is elárulhatom, úgy hívták, hogy Egérke Asszony. Hosszú farkú egér volt. Ahogy átfutott a papírzacskón, az zacskó megzörrent, és Bennyámin felriadt. Az egérke sűrű bocsánatkérések közepette azt is megjegyezte, hogy ismeri Nyúl Pétert. Ahogy Bennyámin és az egérke így beszélgettek a fal tövében, egyszer csak döngő lépteket hallottak, és a fejük fölött hirtelen megjelent Gergely Fibácsi. Nagy kupac levágott füvet zúdított alá, egyenesen az alvó tapsi füleség fejére. Bennyám meglapult az acskó alatt, az egérke pedig gyorsan beugrott egy bödönbe. A kisnyulak elmosolyodtak álmokban, ahogy a csiklandós fű beborította őket. Nem ébredtek fel, annyira álmosítónak bizonyult a saláta lakoma. Azt álmodták éppen, hogy a mamájuk tapsi gondosan betakargatja őket a szalma ágyikójukban. Miután kiürítette a zsákját, Gergelyfi bácsi lenézett. Meglepődve szemlélte a fűkupacból kiálló, mókás kis tapsi füleket. Egyszer csak egy légy szállt az egyik fülhegyére, és a fülecske megmozdult. Gergelyfi bácsi ekkor odament a szemétdombhoz. Egy, két, hár, négy, öt, hat, Pihe, puha, nyuszika, rikkantott fel Gergely fi bácsi, és egyenként bedobálta őket a zsákba. A tapsé nyuszik azt álmodták közben, hogy a mamájuk megfordítja őket az ágyban. Egy kicsit mocorogtak álmukban, de felébredni nem tudtak. Gergely Fibácsi zsineggel bekötötte a zsák száját, és ott hagyta a kőfal tetején. Elment, hogy elrakja a fűnyíróját. Ekközben Tapsi néni is megjelent, a kölykeit kereste. Gyanakodva szemlélte a zsákot. Vajon hová tűnt a családja? A kisegér előbújt a bödönből, Benyámin pedig levette a fejéről a papírzacskót. Szomorúan mesélték el, mi történt. Benyámin és Tapsi kétségbe estek. Sehogyan sem bírták kibogozni a zsineget. Egérke asszony azonban leleményesnek bizonyult. Gyorsan kirágta a zsák sarkát. A nyuszik kirángatták a zsákból, egy kicsit megcsípkették őket, amitől nagy nehezen magukhoz tértek. Nyúlpapa és nyúlmama csupa büdös tököt tömött a zsákba. Került melléjük egy szőre hullott ecset és két rothadt répa is. Azután mindannyian elbújtak a bokor alá, és lélegzett visszafolytva várták Gergelyfi bácsit. Gergelyfi bácsi visszatért, felkapta a zsákot, és vitte, vitte. Szuszogva cipelte, mert nehéz volt. Tapsi füleség biztos távolságból követték. Látták, hogy Gergelyfi bácsi bemegy a házba. Oda az ablak alá hallgatózni. Gergelyfi bácsi olyan durván dobta le a konyhakőre a zsákot, hogyha nyuszik benne lettek volna, hát jaj lett volna nekik. Hallották, hogy Gergelyfi bácsi széke megcsikordul a kövön, ahogy leül rá. Hallották az elégedett nevetését is. Egy, két, há, négy, öt, hat, piepuha nyuszika, ezt mondta. Micsoda? Már megint megrágtak valamit? kérdezte Gergelyfi néni. Egy, két, há, négy, öt, hat, pihe, puha, kövér, finom nyuszika, ujjongott Gergely bácsi, és az ujján számolta. Egy, két, há, ne bolondoz már, mit beszélsz össze-vissza, te dilinyós öreg? A zsákban, egy, két, há, négy, öt, hat, ismételte Gergely fi bácsi. A legkisebb tapsi ekkor felkapaszkodott az ablakpárkányra. Gergelyfi néni megmarkolta a zsákot. Azt mondta, hogy érzi, hogy hatan vannak benne, de biztosan öreg nyulak már, mert egyáltalán nem puhák, és a formájuk is különböző. Ezeket már nem lehet megenni, de a szőrük jó lesz a tavalyi kabátomra. Miféle kabátról beszélsz te? hűzöngött Gergelyfi bácsi. Inkább eladom őket, és veszek egy kis bagót. Na megállj, adok én neked nyúlbagót, szépen megnyúzom őket, és levágom a fejüket, replikázott Gergely Kikötötte a zsák száját, és belenyúlt. Megérezte a puha rothat répát, és észonyú mérges lett. Azzal vádolta Gergelyfi bácsit, hogy direkt csinálta. Gergelyfi bácsi is haragra gerjett, felkapta az egyik poshat tököt, és kihajította az ablakon. Sajnos a legkisebb tapsit el is találta. Nagyon fájt neki. Benyamin és Tapsi ekkor azt mondták, ideje hazamenni. Így esett, hogy Gergelyfi bácsi nem vehetett magának dohányt, és Gergelyfi néninek nyúlprém nélkül maradt a kabátja. Egélke asszony viszont karácsonyra annyi nyúlszőrt kapott, hogy készíthetett belőle magának egy csinos csukjás köpenyt. Egy karmantyút és egy pár jó meleg kesztyűt.